Misterele Parisului, pista 26. Vă repet că nu sunt vinovat de infamia ce mi se pune în sarcină. Veți spune asta domnului Ptijon? Dar mărturisesc absența domnului Schmidt, care a abuzat nedem de buna mea credință. Oh, infamul de Schmidt. Absența domnului Schmidt mă pune într-o grea încurcătură. Sunt nevinovat. Dacă voi fi acuzat, mă voi dezvinovăți, dar o asemenea învinuire strică totdeauna reputația unui gentil om. Ei și? Fiți atât de generos și folosiți suma pe care v-am depus-o ca să despăguviți în parte pe posesorul poliții. Acești bani sunt ai clientului meu, e un depozit sfânt. Dar în două-trei zile voi restitui restul. Nu veți putea. Dar am resurse! Nici una avoabilă, cel puțin. Mobilierul, caii dumneavoastră, nu vă aparțin. Așa susțineți. Și mi se pare că și asta e o fraudă nedemn. Ah, oh, sunteți foarte aspru, domnule notar! Dar chiar admițând că ar fi așa. Nu aș transforma oare în bani lichizi tot ce posed într-o împrejurare atât de disperată, mai că fiind un... imposibil să mi imposibil să-mi procur de azi pe mâine o sumă de 100.000 de franci, vă conjur să folosiți banii pe care vi-am dat și să retrageți acea nenorocită poliță. sau, Dumneavoastră că sunteți atât de bogat, împrumutați mi această sumă, nu mă lăsați într-o situație ca asta. Eu să răspund de sută de franci pentru dumneavoastră? Oh, cum adică, sunteți nebuni? Domnul, vă implor, în numele tatălui meu despre care mi-ați vorbit, fiți atât de bun și, și acordați-mi această sumă! Sunt bun pentru cei ce merită. Ca om cinstit, urăsc pe scroci. Și n-aș avea nimic împotrivă să văd pe unul din acești frumoși domnișori, fără credință și fără lege, ticăloși și desfrânați, odată pentru totdeauna legat la stâlpul infamiei, ca să slujească drept pildă altora. Dar ei dumneavoastră sunt nerăbdători. Îi aud cum tropăie, domnule Viconte. Da... Și, doamna Conte, d'Orbini, Ragă, să aștepte o clipă. Eh? Domnule de Saint-Remy, domnule Conte, mă iertați, dar audiența dumneavoastră s-a terminat. Oh. oh! Așadar, domnule Feran, nu vrei să-mi dai ceea ce cer. Nu pot. În timp ce domnul de Saint-Rémy părăsea locuința notarului și se ducea la ducesă, vom face pe cititor să asiste la convorbirea dintre domnul Ferrand și mama vitregă a doamnei Darville. Cititorul poate a uitat de portretul pe care doamna Darville l-a făcut mamei sale vitrege. Vom repeta că doamna Dorbin e o femeie mică, blondă, slabă, cu genele aproape albe, ochi rotunzi de un albastru spălăcit cu vorba mieroasă, privirea ipocrită și cu maniere ademenitoare și viclene. Cercetând înfățișarea ei perfidă, descoperi întrânsă un fel de prefăcătorie crudă. Hm? Ce tânăr e și fermecător acest domn de Sărimi!" Fermecător, doamnă!" Dar să vorbim despre afacerile noastre. Mi-ați scris din Normandia că doriți să vă consultați în chestiuni serioase. nu ai fost întotdeauna sfătuitorul meu de când acel bun doctor, Polidori, m-a recomandat Dumitale. Spunem, Spune-mi, mai știi ceva despre el? De când a plecat din Paris, nu mi-a scris niciodată. Cititorul trebuie să știe că aceste două personaje... Se mințeau cu nerușinare. Notarul îl văzuse de curând pe poridorii, unul din cei doi complici ai lui, și îi propusese să se ducă la Asnier, la familia Marțial, pirați de apă dulce, ca să o trăvească pe Luiza Morel. El urma să se dea drept doctorul Vincent. Mama vitrega doamnei Darville se ducea și ea la Paris ca să aibă o convorbire secretă cu acest celerat care se ascundea de multă vreme cum a mai arătat-o sub numele de Cezar Bradamanti. Sunt foarte îngrijorată. Soțul meu nu se simte bine. Sănătatea lui slăbește din zi în zi, fără să-mi provoace încă vreo teamă serioasă. Starea lui mă neliniștește sau mai curând îl îngrijorează pe dânsul. Dar despre ce este vorba, doamnă? Vorbește mereu de ultimele hotărâri ce trebuie să le ia, de testament. E trist, fără îndoială că este foarte trist, dar cam care ar fi intențiile domnului dearbinii, doamnă? de Arbini, doamne? Doamne, ce pot să știu eu? Înțelegeți că dacă începe iar să pomenească de asta, eu, eu nu las să urmeze. Dar în sfârșit, nu v-a spus niciodată ceva mai precis? Cred. Te rog, să lăsăm asta. Dar atunci, despre ce să vorbim, Doamnă? Vai, ai dreptate, om neînduplecat! Trebuie să revin la subiectul trist care m-a aduce la dumneata. Ei bine, domnule! Domnul Darvini merge până acolo cu bunătatea lui că vrea să retragă o parte din averea lui și să mi-o doneze mie. E vorba de o, de o sumă importantă. Da, dar fica lui? Trebuie să vă spun că de un an încoace domnul Darville, mi-a încredințat afacerile sale. De curând i-am cumpărat o moșie admirabilă. Cunoașteți strășnicia mea în afaceri. Puțin mă privește că domnul Darville e un client, ceea ce apăr e dreptatea. Dacă soțul dumneavoastră ar vrea să ia o hotărâre cu privire la fica sa, hotărâre pe care aș găsi-o, neconvenabilă, v-aș spune un chip brutal că nu poate conta pe sprijinul meu. Linia mea de conduită a fost totdeauna limpede și dreaptă. Mmm, dar a mea! Asta, repet, neîncetat soțul meu, ceea ce mi-a spus acum mie. Fica dumii s-a purtat foarte rău cu dumneata, fie dar asta nu e un motiv ca să o dezmoștenești. Foarte bine! Și ce v-a răspuns? Mi-a răspuns că... Voi lăsa, fiicei mele, 25.000 de mii de franci venit. M-a avut mai mult de un milion de la mama ei. Bărbatul ei are o avere imensă și atunci nu-ți pot oare da ce-mi rămâne dumitale, duioasă, prietenă. Singurul meu sprijin, singura consolare a bătrâneții mele, îngerul meu păzitor." Repet, astea sunt cuvinte prea măgulitoare. Dar, domnul Darbini dar cu toate astea n-am fost de acord, din care cauza s-a hotărât să mă trimită la dumneata ta. Da, dar eu nici nu-l cunosc pe domnul Dorbini. Oh, el însă ca toată lumea cunoaște corectitudinea dumii tale, domnule notar. Dar de ce te-a trimis la mine? Pentru că să pună capăt opunerei și scrupulelor mele. Mi-a spus, nu-ți propun să-ncolsulți pe notarul meu, mi l-ai crede prea devotat, dar mă voi supune hotărârii unui om a cărui cinste desăvârșită e proverbială. Domnul Jacques Ferrand, dacă găsește că modestia admitale va suferi, acceptând donația, nu vom mai vorbi despre asta. Sunt de acord, am spus domnului Darbini. Și iată cum ai devenit arbitrul nostru. Dacă mă aprobă, spuse soțul meu, îi voi trimite o procură ca să vândă în numele meu valorile ce le posed în rente și în portofoliu. Va păstra suma rezultată în depozit la el și când nu voi mai fi duioasa mea prietenă, vei avea cel puțin o existență demnă de dumneata Niciodată, poate, domnul Ferrand n-a prețuit mai mult ca în clipele acelea ochelarii. Alminter, doamna Orbin ar fi fost fără îndoială surprinsă de privirea scânteietoare a notarului, ai cărui ochi păreau că s-au luminat lauzul acestui cuvânt de pozit. Totuși a răspuns pe un ton morocănos, Doamna, e plictisitor!" Iată a zecea sau a 12-a oară, când sunt ales ca arbitru, mereu pe temeiul cinstei mele, toată lumea nu are decât cuvântul acesta pe buze, cinstea mea, cinstea mea, mare lucru, asta nu-mi pricinuiește decât enervări, decât bătaie de cap. oh dragă domnule Ferran, nu fi aspru cu mine! Vei scrie dar domnului Darbini care așteaptă scrisoarea dumii pentru că s-a trimit procura ca să realizezi această sumă. Și cam la cât se cifrează oare această sumă? Mi-a vorbit de patru până la 500.000 de mii de franci. Suma e mai mică decât îmi în închipuiam. La urma urmei v-ați devătat domnului Darbini. Fica lui e bogată, dumneavoastră n-aveți nimic. Pot fi de acord? lucru pare că se poate de corect. Vă sfătuiesc să primiți. O, adevărat? Crezi? Puteți accepta, doamnă. Voi accepta. Nu mai o secunde, doamnă. Dar ce este? Doamna Contesa-me roag o să aștepte puțin. O, te las, iubite, domn Ferrand. Voi scrie soțului meu, pentru că asta este dorința lui și îți va trimite mâine procura. Bine, doamnă, voi scrie. Adio, domnule și bunul meu sfătuitor. Adio, doamnă." Sarah intră în biroul notarului cu obișnuitul ei sânge rece și cunoscuta ei prestanță. Jacques Ferrand nu o cunoștea și nici nu știa în ce scop îl vizitează. Se concentră și mai mult ca de obicei în că va avea pe cineva de înșelat. Se uita atent la contesă și cu toată aparenta a acestei femei cu fruntea de marmură, Observă la ea o ușoară tremurare a sprâncenelor, ceea ce îi păru că trădează o stânghereală abia stăpânită. Notarul se ridică de pe fotoliu său, trase un scaun, o invită cu gest pe sarah să ia loc, apoi se adresă. O, oh, mi-aș cerut, doamnă, o întrevedere pentru astăzi. Am fost foarte ocupat ieri și nu v-am putut răspunde decât azi dimineață. Vă cer mii de scuze." Doream să vă văd, domnule, într-o chestiune de cea mai mare importanță. Reputația dumneavoastră de om cinstit, bun și îndatorhitor m-a făcut să sper în succesul demersului pe care îl întreprind acum. Știu că discreția dumneavoastră e mai presus de orice bănuială. În fac datoria, doamnă. Sunteți un om dintr-o bucată și incoruptibil Da, doamnă. Și totuși, dacă vi s-ar spune, domnule, depinde de dumneavoastră să o redați viața mai, mai mult decât viața, rațiunea unei mame nenorocite, ați avea curajul să refuzați? Precizați faptele, doamnă, și apoi, apoi voi răspunde. E să să tot fie 14 ani, el la sfârșitul anului 1824 în decembrie. Un om tânăr în doliu a venit să vă propună să primiți în depozit o sumă de 50.000 de franci care urmau să fie plasați în rentă viageră pe numele unui copil de trei ani ai cărui părinții neau să rămână necunoscuți. După aceea, doamnă? Ați consimțit să vă însărcinați cu acest plasament și să asigurați acestui copil o rentă anuală de 8.000 de franci. Jumătate din acest venit urma să fie capitalizată în favoarea lui până la majorat, cealaltă să fie plătită de dumneavoastră persoane care avea grijă de această fetiță. După aceea, doamnă, după doi ani, în 28 noiembrie 1826, această copilă a murit. Înainte de a continua această convorbire, v-aș întreba, doamnă, ce interes aveți în această afacere? Mama acestei fetițe este sora mea, domnule notar. Pentru a dovedi ceea ce afirm, iată actul de deces al acestei sărmane micuțe. Scrisorile persoane care a crescut-o și confirmarea unuia dintre eminenții dumneavoastră la care ați depus cei cincizeci de taleri. Să vedem actele, doamnă. Și acum, doamnă, ce doriți? Actul de decese, în perfectă regulă, și cei cinzeci de mii de taleri au fost în domnului Iptijan, clientul meu, în urma morții copilului. E o șansă că el deține valoarea plasamentelor de rentă viagere, lucru ce l-am semnalat persoanei care m-au însărcinat cu această afacere. Cât venit el a fost plătit punctual până la moartea copilului. Toată comportarea dumneavoastră, în toată această afacere, mă grăbesc să o recunosc că a fost cât se poate de corectă. Femeia care a fost încredințat copilul are și ea drept la recunoștința noastră. A avut cea mai mare grijă de viata mea nepoțică. Asta e foarte adevărat, doamnă. Am fost atât de mulțumit de purtarea acestei femei, încât văzând-o fără lucru după moartea acestei copile, am luat-o la mine în serviciu, unde se află și acum. Vai, doamna Serafime este în serviciul dumneavoastră? De 14 ani ca menajeră și nu pot să fiu decât mândru de ea. Oh, dacă e așa, ea ne poate fi de foarte mult folos, dacă... Dacă dumneavoastră ați accepta să dați urmare cererii mele, care poate că vi se va părea ciudată, poate chiar dubioasă la prima vedere, dacă când, când veți ști în ce scop. O cerere dubioasă, doamnă? Nu v-aș crede în stare să formulați așa cum eu nu sunt în stare să o ascult. O, oh, știu, domnule notar, că sunteți ultima persoană care i s-ar putea adresa o asemenea cerere, dar îmi pon toată nădejdea, singura mea nădejde în mila dumneavoastră. În orice caz mă pot bizui pe discreția dumneavoastră." Da, doamnă, desigur. Atunci continui. Moartea acestei fetițe a pricinuit mame o astfel de zguduire, încât duirerea ei a fost atât de mare astăzi, ca și acum 14 ani, și după ce am fost îngrijorați de viața în surorii mele, acum suntem alarmați de starea ei mentală O, biata mamă! O, oh, da, o mamă foarte nenunocită, domnule, căci la acea dată nu putea decât să roșească de nașterea fetiței, pe când acum împrejurările sunt așa în natură încât... Dacă acest copil ar trăi, sora mea l-ar putea legitima, s-ar putea mândri cu el și nu l-ar mai părăsi niciodată. Așa că această suferință continuă, la care se adaugă și alte supărări, fac să ne temem că beata femeie s-ar putea să-și piardă mințile în fiecare clipă. Din nenorocire, doamnă, nu e nimic de făcut la această chestiune. Ba da, domnule. Și ce anume, doamnă? Uh, să ne închipuim că cineva ar veni și ar spune bietei mame. S-a crezut că fica dumneavoastră este moartă. Ea însă trăiește. Femeia care a îngrijit-o când era mică de tot ar putea să confirme acest lucru." O asemenea mințiune ar fi cumplită. De ce să dai acestei biete mame o nădejde zadarnică?" Dar dacă afirmația nu e mincinoasă, sau mai bine zis dacă această presupunere s-ar realiza printr-un miracol, dar pentru asta ar fi nevoie de rugăciunile mele. Le-aș uni din toată inima cuale dumneavoastră, credeți-mă, Doamne." Din păcate, actul de deces nu poate fi contestat." O, da, o știu, copilul e mort și... Totuși, dacă ați voi, nenorocirea n-ar fi irreparabilă. E o enigmă, oare? Voi vorbi deci mai limpere. Dacă mâine sora mea și-a găsi fica, nu numai că ar renaște la viață, dar ar avea certitudinea că s-ar căsători cu tatăl copilului, astăzi liber ca și ea. Nepoata mea a murit la vârsta de șase ani, despărțită de părinți de când era mică de tot. Ei nu-și mai amintește de dânsa. Să presupunem că găsim o fată de 16-17 ani. Nepoata mea ar fi avut astăzi exact această vârstă. O fată cum sunt atâtea părăsite de părinți și că am putea spune sore mele, iată pe fica ta, ai fost înșelată. Din cauza unor motive grave trebuia să fie socotită moartă. Femeia care a văzut de ea și un notar respectabil îți vor afirma, îți vor dovedi chiar că e fica ta. Destul, doamnă, destul, asta este o infamie. Domnule notar, să am propune mie, mie, o substituire de copil, anularea unui act de deces, în sfârșit o acțiune infamă. Într-o prima oară în viața mea mi se aduce o asemenea ofensă și n-a meritat-o, Doamne. Oh, Dumnezeule, numai Tu știi prea bine. Dar, Domnule, Domnule notar, cui păgovește acest lucru? Sora mea și persoana cu care dorește să se căsătorească sunt doi oameni liberi și fără copii. Amândoi eu de plângă amarnic pe fetița lor pe care au pierdut-o. Să-i înșeli? Dar asta înseamnă să le redai fericirea, să asiguri o soartă din ce în ce mai fericită unei biete fete părăsite și apoi acestei familii. Asta constituie o acțiune nobilă și generoasă și nu o crimă. Într-adevăr, admir cum proiectele dumneavoastră cele mai abominabile se pot prezenta să vă aspecte atât de frumoase. Oh, vă rog, domnule. Mh? Mai gândiți-vă! Vă repet, Doamnă, că e o infamie. E o rușine să vezi o femeie din lumea dumneavoastră urzând asemenea mărșăvii, de care sper că soarea dumneavoastră e străină. Oh, domnule! Destul, Doamnă! Destul! Nu sunt un om prea curtenitor. Eu vă aș spune cu brutalitate cele mai crude adevăruri. vă să zic că refuzați? Vă rog, doamnă, fără noi insulte. Luați seama! O, oh, amenințați? Amenință și pentru că vă dovedesc că ele sunt deșarte. Aflați mai întâi că n-am soră. Cum, doamnă? Eu sunt mama copilului. Dumneavoastră? Eu. Am făcut un ocol ca să ajung la țintă. Am scornit această poveste ca să trezesc curiozitatea. Sunteți neîndurător. Am scot masca. Doriți război? Ei bine, război să fie! Război pentru că nu primesc să mă alătur unei uneltiri criminale? Oh, la ce îndrăzneală! ascultă domnule notar! Reputația dumneavoastră de om cinstit este cam prea solidă, recunoscută și fără margini. Fiindcă e meritată. Așa că ar trebui să-și fi pierdut cineva mintea ca să-mi facă asemenea propuneri. Știu mai bine decât ori și cine cât de circumspect trebuie să fii față de asemenea reputații de vertute crudă. El acoperă adesea cu un necinste a femeilor și a bărbaților. Ați cuteja, să spuneți, doamnă? De-a începutul convorbirii noastre nu-mi explic de ce. Mă îndoiesc că meritați stima și considerația de care vă bucurați. Adevărat, doamnă, această îndoială face cinste perspicacității dumneavoastră. Nu-i așa? Pentru că această îndoială e drept că se intenează pe fapte mărunte, pe instinct, pe presimțiri, dar rare m-am înșelat. Să terminăm această convorbire, doamnă. Nu înainte de a vă face cunoscut hotărârea mea, încep prin a vă spune, asta numai între noi rămâne, că sunt convinsă de moartea bietei mele fice, dar n-are importanță, voi pretinde că n-a murit. Pricinile, cele mai puțin verosimile, se pot susține de către avocați. Situația dumneavoastră face să aveți în momentul de față mulți invidioși. Ei vor fi încântați să vă atace. Eu le voi oferi prilejul. Dumneavoastră? Eu, atacându-vă sub un pretext absurd pe o clauză de neregulă în actul de deces, de pildă, dar nu importă, voi susține că fata mea n a murit. Cum am cel mai mare interes să fac să se creadă că trăiește, chiar de-ar fi să pierd acest proces, tot îmi va folosi, căci va face o vâlvă imensă, o mamă care-și cere copilul. Susțin totdeauna interes. Voi avea de partea mea pe invidioși, pe dușmanii dumneavoastră și pe toate sufletele simțitoare și romantice. E tot atât de nebunesc ce spuneți, pe cât e de urât. Ce interes ar fi avut să declar pe fica dumneavoastră moartă dacă... dacă n-ar fi? Adevărat, motivul e greu de găsit, dar din fericire, avocații, atât așteaptă. Dar gândiți-vă bine, iată un motiv minunat. Vrem să împărțiți cu clientul dumneavoastră suma rezultată din renta viagera câtei binefacere la nefericită a copilă? Ați făcut-o să dispară." Dacă aș fi fost un asemenea criminal, în loc să o dau drept dispărută, aș fi ucis-o. Pentru un om, evlavios. Iată un plan criminal bine chipzuit. Oare din întâmplare am lovit unde trebuie? Asta am te de gândit. Mă voi gândi. Un ultim cuvânt. Vedeți ce fel de femeie sunt? Zdrovesc pe oricine stâncale. Gândiți-vă bine, domnule notar. Trebuie până mâine să vă hotărâți. Puteți face, fără grijă, ceea ce v-am cerut. Tatăl cei mele. În bucuria de care va fi cuprins. Nu se va îndoi de realitatea acestei invieri, dacă minciunile noastre, care îl vor face atât de fericit, vor fi bine ticluite. De altfel, dânsul n-are alte dovezi cu privire la moartea copilei noastre decât acelea pe care le-am comunicat eu acum 14 ani. Îmi va fi ușor să-l convinc că atunci, atunci l-am înșelat, ce aveam motive serioase să fiu supărată pe el. Îi vă spune că în durerea mea am vrut să frâng ultima verigă ce ne mai lega. Dumneavoastră, veți fi compromis într-un fel, veți confirma numai om cu reputație atât de bună cum o aveți, veți afirma doar că totul a fost atunci o neînțelegere între mine, dumneavoastră și doamna Serafim și veți fi crezut că despre cei 15.000 de taleri depuși pe numele fiicei mele, asta vă privește numai pe mine, care vor rămâne ai clientului dumneavoastră care nu trebuie să știe nimic din toate astea. În sfârșit, pentru dumneavoastră, veți stabili singur recompensa ce vi se cuvine. Jacques Ferrand era prea prudent. Cunoștea prea bine părțile slabe ale poziției sale, ca să nu-și dea în același timp seama de gravitatea amenințărilor preferate de Sara. Cu toată buna sa reputație întemeiată cu multă trudă, temelia ei era clădită pe nisip. Lumea își schimbă părerea tot atât de ușor pe cât se entuziasmează și îi place să aibă dreptul de a călca în picioare ceea ce mai înainte urcase în slăvi. Cum s-ar putea prevedea consecințele unui prim atac îndreptat împotriva renumelor lui Jacques Ferrand? Oricât dezmintit ar fi acest atac, cu tezanța acuzării însăși ar putea isca el. Perspicacitatea sarei și în ei îl speriau pe notar. Această mamă nu avusese nici o clipă de înduioșare, vorbind de fica ei. Părea să nu considere moartea acestei fete decât ca o pierdere a unui mijloc de a acționa. Asemenea caractere sunt neîndurătoare vrând să câștigești timp pentru a se putea apăra împotriva acestui primejdios atac, ferând relocul răceană. Mi-ați dat un termen până mâine la amiază, doamnă. La rândul vi-l dau până poi mine ca să renunțați la acțiunea cărei gravitate nu bănuiți. Dacă până atunci nu primesc de la dumneavoastră o scrisoare prin care să-mi anunțați că nu mai stăruiți în acest proiect criminal și nebunesc, Veți lua cunoștință în detrimentul dumneavoastră că justiția știe să apere pe oamenii cinstiți care refuză complicități nevinovate și să lovească în urzitorii unor mași națiuni odioase. Nu se înseamnă că îmi cereți o zi mai mult pentru a vă gândi la propunerile mele. O, oh, e un semn bun și accept termenul fixat. Deci, păi mine la aceeași voi reveni aici și se va încheia între noi pacea sau, vă repet, se va declara război, dar un război înverșunat, fără milă și fără cruțare. Și Sarah ieși. Când ușa secretă a biroului său se deschise și doamna Serafim intră extrem de agitată. Uf, feran, Feran... Ai avut dreptate când ai spus că într-o zi vom fi distruși, pentru că am lăsat-o în viață. Pe cine? Cum pe cine? Pe blestemata de fată. Cum? O femeie cheară pe care nu o cunoșteam și cărea turmenie îi încredințase fata ca să ne scape de ea acum 14 ani când i-am făcut formele de deces. Ah, doamne! Cine ar fi crezut așa ceva? Ah, doamne! Doamne! Ce vorbește odată? Vorbește odată! Această femeie chiară a venit la mine, a fost mai adinea ori jos, mi-a spus că știe că eu i-am predat fetița. O nenorocire. Cine a putut să-i spună? Dar turmenie la pușcărie. Am negat totul, am făcut-o mincinoasă, dar ea susține că a găsit fata care e acum mare, că știe unde ești că nu depinde decât de ea să dea totul pe față, să denunțe totul. Oare iadul s-a dezlănțuit astăzi asupra mea? Ah, doamne!" Dumnezeule, ce să-i spun femeia aia? Ce putem făgădui ca să tacă? Pare o femeie înstărită, fiindcă am tras-o ca pe o cerșetoare, a făcut să-i sune sacoșa, erau banii înăuntru." Și e fata contesei Sarah Gregor." și adinea dineaură în ferea nu știu cât ca să afirm că fata ei n-a murit. Și fata trăiește, aș putea să-i o redau. Da, dar acest... Act fals de deces. Dacă se face o anchetă, sunt pierdut. Crima asta poate să aducă la aflarea altora. Chiar asta știa unde e fata. Și femeia mai trece pe aici? Da, mi-a spus mâine. Scrie lui Polidori să vină la mine diseară la nouă. Vrei poate să te descotorosești de fata și de bătrână? Ar fi prea mult dintr-o dată. Feran, gândește-te! Ți-am spus să-i scrii lui Polidori să vină aici de seară la nouă. Bine. La sfârșitul aceleia zile, Rudolf îi spuse lui Murph, care nu putuse pătrunde la notar: Domnul Grün să trimită un curier chiar acum. Trebuie ca Cecil să fie la Paris în șase zile iar a furisit de drăcoaică, ticăloasă de nevastă a bietului David, atât de frumoasă și tot pe atât de infamă. Dar la ce bun, monsenior? La ce bun? Eh, dragă măr, peste o lună vei pune această întrebare notarului Jacques Ferrand. În ziua în care Floarea Marie a fost răpită de cucuvaie și de învățător, un om călare sosise de pe la orele 10 seara la ferma din Bucamval, venind, spunea el, din partea domnului Rudolf, pentru a o liniști pe doamna Jorge cu privire la dispariția tinerei ei protejate, care urma să fie readusă dintr-o zi între alta. Datorită unor motive foarte importante, adăugase acest om, Domnul Rudolf ruga pe doamna George, în cazul care avea să-i ceară ceva, să nu-i scrie la Paris, ci să-i trimită prin acest curier știrile ei. Omul era în slujba sarei. Prin acest vicleșug, ea o liniștea pe doamna George și amâna cu câteva zile clipa în care Rudolf ar fi aflat de răpirea guristei. În acest răstimp, Sarah, Spera să-l liniștească și să-l silească pe notarul Feran, să o ajute la comiterea ticăloasei înșelătorii, substituirea fetei, despre care am vorbit. Dar nu era numai atât. Sarah voia să se descotorosească și de doamna Darville, care îi prilejuia temeri serioase și pe care mai fusese gata cândva să o piardă dacă nu intervenea prezența de spirit a lui Rudolf. A doua zi, după ce marchizul își urmărise soția în strada templului, Tom se duse acolo și cu multă ușurință o trăsese de blimpă pe doamna Pipel, aflând astfel că o tânără femeie, în momentul când era cât pe acis să fie surprinsă de soțul ei, fusese salvată datorită istețimii unui locatar de-al casei și anume domnul Rudolf. Fiind informată de această întâmplare, Sarah, în lipsa oricărei dovezi materiale de întâlnire pe care Clemens o dăduse domnului Charrobe, urziu un plan odios. El se reducea la a scrie o nouă scrisoare anonimă domnului Darwin, ca să provoace o ruptură definitivă între Rudolf și Marquis, sau cel puțin să semene în inima acestuia din urmă bănuieli atât de puternice, încât el să interzică soției sale să-l mai primească vreodată pe prinț. Această scrisoare era concepută în felul următor. A fost păcălit în mod nedemn, iar soția dumneavoastră, înștiințată ca urmăriți, a ticluit pretextul unei vizite în scop caritabil. De fapt se ducea la o întâlnire cu un personaj foarte august, care are închiriată o cameră la etajul al patrulea în casa din strada templului sub numele de Rudolf. Dacă vă îndoiți de această faptă, oricât de ciudată vi s-ar părea, duceți-vă în strada templului la numărul 17, luați informații și după descrierea înfățișării Augustului personaj de care vă vorbesc, veți constata că sunteți soțul cel mai credul și mai îngăduitor din câți au existat vreodată și au fost mai crunt înșelați. Țineți seama de acest avertisment, dacă nu s-ar putea crede că prea sunteți prieteni al principelui. Această scrisoare a fost pusă la cotie pe la orele cinci de către însăși Sarah, în ziua în care avusese loc convorbirea cu notarul. În seara acelea zile, după ce spusese domnul de Grun să grăbească pe câte de cu putință sosirea Ceciliei la Paris, Rudolf se dusese în vizită la doamna ambasadoare. Urma apoi să se ducă în vizită la doamna Darville pentru a-i spune că a găsit un prilej pentru o acțiune de binefacere demnă de ea. Vom conduce pe cititor la doamna Darville, vom vedea din felul cum se va desfășura următoarea convorbire, că această tânără femeie, arătându-se generoasă și compătimitoare față de soțul ei, cu care până atunci se purtase cu o extremă răceală, își însușise nobilele sfaturi ale lui Rudolf. Marchizul și soția lui se ridicau tocmai de la masă. scena se petrecea în salonașul de care am vorbit. Domnul Darville părea mai puțin trist ca de obicei. Ce faci astăzi seară? Stau acasă. Dar dumneata? Nu știu. Nu pot suporta societatea. Îmi voi petrece seara ca și alte dăți singur. De ce singur? Dacă sunt și eu acasă. Fără îndoială, dar. E bine? Știu că preferi adesea singurătatea când ieși în lume, dar. Da, dar. Cum sunt de felul meu capricioasă. <laughs> Astăzi mi-ar plăcea mult să, să stau împreună cu dumneata. Într-adevăr, într-adevăr. Ce miracol, Doamne, să fie un vis. Spunem că nu mă înșel. Nu, nu te înșel. Dar, într-adevăr, privirea dumneavoastră nu mai atât de rece. Glasul ce foarte afectuos. O spunem, de deci e adevărat, nu? Nu sunt jucăria unei iluzii. Nu? În acest moment, Rudolf a anunțat: Sunt, doamnă, cum nu se poate mai fericit că mi se oferă prilejul de a vă revedea. Și mă felicit de două ori, cam norocul și plăcerea, de a te întâlni și pe dumneata, scumpul meu Albert. Într-adevăr, monsenior, e prea multă vreme de când nu mi s-a evit ocazia de a vă prezenta omagile mele. cui e vina, domnule, invizibil. Ultima oară când doamna marchiză mi-a făcut cinstea de a mă primi și am întrebat de ta erai absent. Iată de mai bine de trei săptămâni de când mai uitat. Ce e foarte rău din partea dumneavoastră. Fiți fără milă, monseniore! Domnul Darville este cu atât mai vinovat cu cât resimte pentru altețea voastră cel mai adânc devotament, lucru de care neglijența s-ar putea face să vă îndoiți. Ei bine, doamnă, sunt destul de vanitos ca orice ar face domnul Darville să-mi fie cu neputință să mă îndoiesc de afecțiunea sa. Dar n-ar trebui să spun asta. Înseamnă să-l încurajez în aparența lui indiferență. Credeți-mă, monseniore, că unele împrejurări neprevăzute sunt singurile care m-au împiedicat să profit mai ales de bunătatea alteței voastre pentru, pentru mine. Între noi, scumpul meu Albert, îmi parcă am rezervat în prietenie. Fiind sigur că mi ești drag, nu-ți prea mult să dai sau să primești dovezi de atașament. Printr-o încălcare a legilor etichetei și spre ușoara neplăcere a marchizei, intră un valet aducând o scrisoare pentru domnul Darville. Era denunțul anonim al sarei care îl învinuia pe prinț că este amantul Clemensei. Marchizul, din deferență față de Rudolf, Respinse cu mâna tăvița de argint prezentată de servitor și zise cu jumătate de voce Mai târziu, mai târziu. oh dar draga Albert, ce rost are asemenea politețe față de mine? Monseñore. Cu permisiunea, doamne Darville, insist, citește scrisoarea. Vă ascult, monseñore, că nu e nicio gravă. Încă o dată, Albert, citește această scrisoare. Oh, dar, monsenior, te rog, insist. Oh, Dacă alteția voastră o cere, consint.